Джулія Квін, Бріджертони, книга третя, пропозиція джентльмена. Частина 2. Розділ 21. Вчора біля парадних дверей особняка Леді Бріджертон на Брутон-стріт відбулися аж дві цікаві події. По-перше, Пенелопа Фезерінгтон була помічена в компанії не одного, не двох, а трьох братів Бріджертонів – Начувана розкіш для бідної дівчинки, яка не користується ніякою популярністю на усіляких великосвітських заходах. На жаль, і слід було очікувати, міс Фезерінгтон вирушила додому під руку з Віконтом, єдиним одруженим чоловіком із трьох Бріджертонів. Якщо міс Фезерінгтон якимось незбагненним чином вдасться затягнути когось із братів Бріджертонів до вівтаря, значить, поза всіляким сумнівом, Можна вважати, що світ перевернувся, і авторці цих рядків, що вважала себе експерткою в любовних справах, можна терміново подавати у відставку. По-друге, немов історії з міс Фезерінгтон недостатньо для пліток. Через три години, прямо перед тими ж парадними дверима особняка Леді Бріджертон, відбулася сутичка графині Пенвуд з невідомою жінкою – Схоже, ця особа, яка, як підозрює авторка цих рядків, є покоївкою Леді Бріджертон, раніше працювала на Леді Пенвуд. Леді Пенвуд запевняє, що ця дівчина, ім'я якої так і лишилося таємницею, два роки тому вчинила в неї крадіжку і бідолаху негайно відвезли до в'язниці. Авторка цих рядків не знає точно, як зараз карається крадіжка. Проте підозрює, що за крадіжку у графині покарання має бути досить суворим. Вище згадану нещасну можуть притягнути до смертної кари, у кращому разі вислати з країни. На тлі цих двох подій війни за прислугу, про які авторка цих рядків писала минулого місяця, здаються нині малозначними. Світські новини від Леді Уіслдаун, 13 червня. 1817 року. Першим спонуканням Бенедикта наступного ранку було налити собі келих Бренді. За ним другий і, можливо, навіть третій. Нехай в таку ранню годину пити спиртні напої непристойно, проте краще вже перебувати в алкогольному сп'янінні, ніж випробовувати такі пекельні муки, яким його піддала вчора Софі Бекет. Але потім Бенедикт згадав, що домовився зі своїм братом Коліном пофехтувати сьогодні вранці, і раптом йому страшенно захотілося проткнути брата карапірою, і це бажання не мало нічого спільного із поганим настроєм Бенедикта. Адже на те існують брати, похмуро посміхнувся про себе Бенедикт, натягуючи костюм для фехтування, щоб зганяти на них злість. У мене є лише одна година, повідомив Колін, надягаючи на фехтувальну рапіру Захисний наконечник. Ну то й що, відповів Бенедикт, роблячи кілька випадів, щоб розім'яти ноги. Він не займався фехтуванням досить тривалий час. І зараз йому приємно було відчувати в руці ручку рапіри. Він встромив її в підлогу, і лезо рапіри злегка вигнулося. Цілком достатньо, щоб тебе обіграти. Колін, який не встиг поки що одягнути маску, роздратовано звів очі до неба. «Ну що, готовий?» – кинув Бенедикт, виходячи на середину зали. «Не зовсім», – відповів Колін, слідуючи за ним. Бенедикт зробив ще один випад. «Я ж сказав, що не готовий!» – крикнув Колін, відскакуючи у бік. «Давай швидше!» – скомандував Бенедикт. Чорт Колін кинув. «Чорт забирай, що це на тебе найшло?» «Нічого!» – буркнув Бенедикт. Колін позадкував. «І коли відстань між ним і Бенедиктом виявилася достатньою для того, щоб почати матч», – глузливо промовив. «І сам не знаю. Напевно, з того, що ти мені мало не зніс голову, у мене на рапірі захисний наконечник. Але ти нею рубаєш, наче шаблею. Так набагато цікавіше», – посміхнувся Бенедикт. «Тільки не для моєї шиї», – Колін розім'яв пальці на одній руці, після чого, переклавши рапіру в іншу руку – Розім'яв пальці і на ній теж. Почекавши кілька секунд, запитав А ти певен, що в тебе в руках рапіра? «Заради Бога, Коліне, похмуро кинув Бенедикт. Я б ніколи не став фехтувати справжньою зброєю. Я просто так запитав про всяк випадок, промимрив колін, легенько торкаючись в шиї. Ну що, готовий? Бенедикт кивнув головою і став у стійку. «Правила звичайні», – зауважив Колін, стаючи навпроти. «Ран не наносити». Бенедикт коротко кивнув головою. «Добою». Чоловіки скинули руки, міцно стискаючи ручки рапір. «Ти що, став тримати рапіру по-іншому?» – раптом запитав Колін, з цікавістю дивлячись на ручку рапіри Бенедикта. Бенедикт чортихнувся. «Він тільки-но зосередився, як негідний братик його відволік». «Так, по-новому, це італійське захоплення». Вийшовши зі стійки, Колін відступив на крок і глянув на свою руку. «Він застосував французьке захоплення, менш вишукане. А навчиш мене такому?» «Так», – розлютившись, сказав Бенедикт, ледве стримуючись, щоб не кинутися до брата і не проткнути його наскрізь. Колін криво посміхнувся, і Бенедикт зрозумів. Він спитав про захоплення тільки для того, щоб його вгамувати». Як забажаєш, промимрив він, знову встаючи в стійку. Секунду вони стояли, застигнувши на місці, після чого Колін крикнув. Почали. Бенедикт одразу ж кинувся уперед, проте Колін, який мав відмінну реакцію, блискавично відскочив і спритно парирував удар. «Що ти сьогодні не в настрої, зауважив він і, у свою чергу, зробивши випад, ледь не потрапив Бенедиктові в плече. Бенедикт відскочив і теж зумів парирувати удар. У мене був поганий. Він кинувся вперед, виставивши рапіру. День. Однак Колін був на сторожі і спритно ухилився від удару. Відмінний удар у відповідь. Зауважив він і торкнувся чола рукояткою рапіри, віддаючи тим самим жартівливу похвалу братові. Заткнися і фехтуй, гаркнув Бенедикт. Хмикнувши, Колін рвонувся вперед, розмахуючи рапірою, і змусив брата відступити. Не інакше, як тут замішана жінка. Схрестившись Коліном рапіре, Бенедикт змусив брата відступити і тепер сам пішов у наступ. «Не твоя собача справа». «Значить, жінка!» – посміхнувся Колін. Рвонувшись вперед, Бенедикт торкнувся захисним наконечником ключиці брата. «Укол!» – буркнув він. Колін коротко кивнув. «Твій дотик». Брати знову вийшли на середину зали. «Ну що, готовий?» – спитав Колін. «До бою, почали». Цього разу першим атакував Колін. «Якщо хочеш, дам тобі пораду щодо жінок», – промовив він, тіснячи Бенедикта в кут. Піднявши рапіру, Бенедикт відбив атаку брата з такою силою, що той ледю стояв на ногах. Якби мені потрібна була порада, я попросив її в будь-кого, тільки не в тебе. Ти мене поранив, – вигукнув Колін, знову знайшовши рівновагу. Ні, – неквапливо заперечив Бенедикт, – у мене на рапілі захисний наконечник. Я тобі вже тисячу разів про це говорив. Так ось, до питання про жінок, тут я тобі і сто очок уперед дам. Та ну, – глузливо кинув Бенедикт, і задерши носа дуже схоже передражнив брата, я нізащо не одружуся з паналопою Фезерінгтон. Колін скривився. І ти ще смієш говорити про те, що краще за мене знаєш жінок. Але ж я не знав, що вона чує. Бенедикт кинувся вперед і мало не вколов коліна в плече. Це не виправдання. Ти стояв на вулиці серед білого дня. Колін парирував удар і за паморочливою швидкістю завдавав у відповідь, торкнувшись з живота Бенедикта. Торкання! буркнув він. Бенедикт кивнув головою, і брати знову вийшли на середину зали. Я вчинив безглуздо, зізнався Колін, а ти поводишся, як останній дурень. Що, чорт, забирай, ти хочеш цим сказати? зітхнувши, Колін зняв маску. Чому б тобі не зробити усім нам приємне і не одружитися з цією дівчиною? Бенедикт тупо дивився на нього, забувши про рапіру. Невже Колін і справді знає, про яку саме дівчину йдеться? Він теж зняв маску і, глянувши в темно-зелені очі брата, мало не застогнав. Колін знає. Бенедикт гадки не мав, звідки йому це стало відомо, але брат знав це точно. А втім, чому дивуватися? Колін завжди все знає. Єдина людина, яка знає більше пліток, ніж Колін – це Елоїза, але за бажання їй вистачить кількох хвилин, щоб поділитися ними з братом. «Звідки ти знаєш?» – нарешті спитав він. Про Софі? Колін криво посміхнувся. Але ж це очевидно. Колі не вона? Служниця? Ну той що? Що станеться, якщо ти на ній одружишся? Колін зневажливо знизав плечима. Люди, на яких тобі байдуже, перестануть із тобою спілкуватися. Я б не заперечував, чорт забирай, щоб зі мною перестали спілкуватися деякі з тих, із якими я змушений розкланюватися. Венедикт роздратовано знизав плечима. Я вже дійшов висновку, що мені на це начхати. Тоді в чому ж річ? – запитав Колін. Все так заплутано. Ти сам усе й заплутуєш. Замислившись над словами брата, Бенедикт машинально встромив рапіру в підлогу, і вона захиталася з боку в бік. Ти пам'ятаєш бал маскарад, який влаштовувала мати? – спитав він. Колін, що не чекав подібного питання, закліпав очима. Кілька років тому... Безпосередньо перед тим, як вона виїхала з Бриджертон Хауса, Бенедикт кивнув, цілком вірно, пам'ятаєш пані у сріблястій сукні. Звичайно, ти нею тоді дуже захопився. Раптом колін все зрозумів і витріщив очі від здивування. Невже це була Софія? Здорово, правда, пробурмотів Бенедикт. Але як? Не знаю, як вона туди потрапила, але вона не служниця. Не служниця? Ні, точніше, вона і служниця, але ще й незаконно народжена дочка графа Пенвуда, теперішнього? Ні, котрий кілька років тому помер. І ти це все знав? Ні, коротко кинув Бенедикт, не знав. Зрозуміло, сказав Колін. Він задумливо прикусив нижню губу і, пильно дивлячись на Бенедикта, запитав І що ти збираєшся робити? Рапіра Бенедикта, яка увесь цей час розгойдувалася з боку в бік, раптово впала на підлогу. Байдуже глянувши на неї і навіть не спромігшись підняти, Бенедикт прошепотів це дуже хороше питання. Він все ще сердився на Софію за те, що вона його обманула, проте не міг не заперечувати й своєї провини. Йому не слід було вимагати, щоб Софія стала його коханкою. Він мав, звичайно, право попросити її про це. Але вона мала право відмовитись, і коли вона це зробила, йому не слід було наполягати. Бенедикт не був незаконно народженою дитиною, і якщо Софій стверджує, що життя такої людини просто жахливе і на підтвердження своїх слів нізащо не погоджується зачати таку дитину, що ж, він повинен поважати її за це, а якщо він поважатиме її, значить, він поважатиме її переконання. Мати мала рацію, він справді жив райським життям, він мав усе – багатство, родину, щастя, він міг отримати все, що забажає. Єдиною трагедією в його житті була раптова смерть батька, але навіть тоді сім'я допомогла йому пережити це нещастя. Йому було важко уявити справжнє горе, тому що він ніколи його не відчував і, на відміну від Софі, ніколи не був самотнім. Як же йому жити далі? Він уже вирішив, що, незважаючи на громадську думку, одружиться на Софі, незаконно народжена дочка графа, трохи гідніша партія, ніж покоївка, але лише трохи лондонське великосвітське суспільство, можливо, і прийме Софі, якщо він змусить його це зробити. Проте завжди ставитиметься до неї з презирством. Тож йому Софі доведеться здебільшого жити в селі, подалі від лондонського суспільства яка ще довго перемиватиме їм кісточки. Проте Бенедикт абсолютно чітко знав, що віддає перевагу тихому життю з Софі, бурхливому світському життю без неї. Чи так це важливо, що Софі і є та сама таємнича незнайомка з Балу Маскараду? Вона збрехала йому щодо того, хто вона така. Але коли вони цілувалися, сміялися або просто сиділи й розмовляли, вона була самою собою, жінкою, від однієї усмішки якої в нього солодко завмирало серце, яка здатна наповнити його душу радістю, просто перебуваючи поряд. Ось Софі він знав і любив. «Таке враження, що ти дійшов якогось рішення», – тихо сказав Колін. Бенедикт задумливо глянув на брата. З якого часу він став таким розумним? Коли встигнув стати дорослим? Бенедикт завжди вважав Коліна молодим гульвісою, красивим і галантним. Проте тим, хто не любить покладати на себе жодної відповідальності. Але тепер, коли він дивився на брата, він бачив перед собою зовсім іншу людину. Він зовні сильно змінився. Плечі стали ширшими, поза впевненішою, погляд мудрішим. Останнє було найважливішим. Якщо очі справді дзеркало душі, отже і душа Коліна зазнала змін. Вона стала більш тонкою та вразливою. «Здатною співчувати та співпереживати. Я маю перед нею вибачитися», – промовив він. «Впевнений, вона тебе пробачить. І вона має переді мною вибачитися». Бенедикт бачив, що брата так і підмиває дізнатися, за що. Проте Колін лише запитав. «А ти її пробачиш?» Бенедикт кивнув головою. Нахилившись, Колін підняв рапіру Бенедикта. «Я сам заберу», – зауважив він. Бенедикт довго незрозуміло дивився на брата і нарешті рвучко сказав «Мені час». Колін на силу придушив усмішку. «Я так і зрозумів». Бенедикт знову глянув на брата і раптово під впливом незрозумілого пориву швидко обійняв його. «Знаєш, його голос раптом осів. Я не часто говорю такі слова, але я тебе люблю. Я теж тебе люблю, брате». Колін, як завжди, криво посміхнувся. А тепер забирайся звідси до біса. Кинувши маску братові, Бенедикт вибіг із зали. Як це поїхала? Дуже просто. Очі Леді Бріджертон були сповнені смутку та співчуття. Взяла й поїхала. У Бенедикта кров застукала в скронях з такою силою, що йому здалося, ніби голова зараз не витримає і розірветься. І ти її відпустила? У мене не було жодних законних підстав утримувати Софі проти її волі. Бенедикт ледве стримався, щоб не застогнати. Він не мав жодних законних підстав змушувати її їхати до Лондона, проте він це зробив. Куди вона поїхала? Уявлення не маю. Я наполягала, щоб вона взяла нашу карету, частково тому, що побоювалася за її безпеку, але переважно тому, що хотіла дізнатися, куди вона поїхала. Венедикт ляснув долонею по столу. І що сталося потім? Це я й намагаюся тобі розповісти, битих чверть години. Я думала, що вмовила її скористатися нашою каретою. Проте, схоже, помилилася коли подали карету, Софія вже зникла. Бенедикт чортихнувся про себе. Софій, ймовірно, все ще в Лондоні, але Лондон місто велике, практично неможливо знайти в ньому людину, яка не бажає, щоб її знайшли. Як я гадаю? обережно запитала Вайолет. «У вас вийшла сварка?» Бенедикт скуйовдив рукою волосся, і погляд його впав на білий рукав. «О, господи!» Він примчав до матері просто в костюмі для фехтування. «Ось, чорт!» – вилаявся він і кинув роздратований погляд на матір. «Тільки прошу тебе, мамо, не треба зараз лекцій про те, як недобре лаятись!» «Я й не збиралася читати тобі жодних лекцій!» – посміхнулася Вайолет. «Де мені тепер її шукати?» Посмішку Вайолет як рукою зняло. «Не знаю, Бенедикте, хотілося б знати. Софі мені дуже подобалася». «Вона дочка графа Пенвуда», – сказав Бенедикт. Вайолет насупилась. «Я припускала щось таке. Гадаю, народжена. Бенедикт кивнув головою. Мати розкрила рота, збираючись щось сказати. «Але що?» – Бенедикт так і не дізнався. Бо в цей момент двері в кабінет відчинилися із такою силою, що вдарилися об стіну, і в кімнату увірвалася Франческа, а слідом за нею Гіацинта. Франческа так стрімко підлетіла до столу, що стукнулася об нього, а Гіацинта тицьнулася її спину. «Що трапилося?» – запитала Вайолет, схоплюючись. «Софі!» – ледь видихнула Франческа. «Я знаю», – сказала Вайолет. «Вона поїхала. Ми…» «Ні», – перебила її гіацинта, кидаючи на стіл газету. «Читай». Бенедикт спробував схопити її першим. Він уже впізнав газету «Світські новини» від Леді Уислдаун. Проте мати виявилася спритнішою. «Що там?» – спитав він і, побачивши, як обличчя матері поступово ставало мертвотно-блідим, відчув, що в нього боляче стислося серце. Мати простягла газету йому. Він швидко переглянув її, митю глянувши на статтю про герцога Ешборна, графа Маклесфілда і паналопу Фезерінгтон, і нарешті дістався статті, в якій явно говорилося про Софі. Її посадили до в'язниці, ледве чутно прошепотів він. Ми маємо звільнити її. вигукнула Вайолет і розправила плечі. Ні дати, ні взяти генерал перед битвою. Пенедикт рушив до дверей. Стривай крикнула Вайолет, кинувшись слідом за ним. «Я поїду з тобою». Бенедикт, не дійшовши до сходів, зупинився і обернувся до матері. «Ні, ти не поїдеш. Я не хочу, щоб ти нервувала». «Хай буде тобі!» – промовила Вайолет. «Я ж не якась там ніжна квітка. Я зможу поборотися за визволення Софі». «Я теж поїду!» – крикнула Гіацинта, кидаючись за Франческою, яка вже йшла в хол. «Ні!» – вигукнули водночас мати з братом. «Але!» – я сказала «ні». Тоном, що не терпить заперечень, відрізала Вайолет. Франческа роздратовано пирхнула. «Гадаю, мені марно наполягати на…» «Можеш не домовляти!» Обірвав сестру Бенедикт і обернувся до матері. «Якщо хочеш їхати, поспішай!» Вайолет кивнула. «Накажи подавати карету, я чекатиму біля парадних дверей». Через 10 хвилин карета мчала до в'язниці.